Mândria. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 16 cu 18 Mândria inimii te-a dus la rătăcire. Obadia 3 Mândria unui om îl scoboară. Proverbe 29 cu 23 Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Luca 18 cu 14 cel mândru nu stă liniștit, habacuc 2 cu 5. Mândria este primul pui al diavolului, Evagrie, monahul. Mândria este cauza tuturor relelor, sfântul Ioan Gură de Aur. Mândria este mama obiceiilor din pricina căreia și diavolul s-a făcut diavol. Ne fiind astfel mai înainte, Sfântul Isac Sirul Mândria este lipsa cunoașterii de Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mândria este o travă care ucide nevinovăția, fericitul Ieronim. Mândria este ca o umflătură a sufletului plină cu noroi. Dacă e coaptă, se sparge și pricinuiește multă scârbă. Sfântul Nil Ascetul Mândria este ca o bășică de apă care, plesnită, dispare în neant. Fericitul Augustin Mândria este semnul osândei, evagrie ponticul. Mândria este o piatră sub apă de care deseori s-au sfărâmat cei ce s-au împotrivit timp îndelungat furtunilor de patim și de felurite ispite, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mândria este o umflătură, o tumoare de natură vătămătoare, sursă de primejdii și pricină de moarte, Sfântul Vasile cel Mare. Mândria este iubirea de sine până la disprețuirea lui Dumnezeu. Smerenia este iubirea lui Dumnezeu până la disprețuirea de Sine. Fericitul Augustin. Mândria este o patimă nerațională ce se strecoară în fiecare lucrare a virtuții. Crește împreună cu celelalte virtuți, sfântul Nilas, ascetul. Mândria este mai muțărea la măreției. Fericitul Augustin. Mândria este asemenea unui copac înalt și puternic, ale cărui ramuri toate sunt șubrede, iar dacă cineva se va urca în el, se va prăbuși îndată de sus. Sfântul Efrem Sirul Mândria este sămânța tuturor relelor, talasie Libianul. Nimic nu înfumurează și nimic nu desparte pe cineva de alții ca ideea prostească de a se crede că el este desăvârșit. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă vezi pe unul mândru pentru că s-a făcut părtaș harului, să știi că pe acela chiar de-ar face minuni și ar învia morți, nu trebuie să-l crezi. Unul ca acesta nu mai este creștin, ci vas al amăgirii diavolului. Semnul creștinului este smerenia. Sfântul Macarie cel mare Căci necurat este înaintea Domnului tot cel ce se înalță cu inima. Primul păcat este mândria, isichie sinaitul. Cine este mândru nu se cunoaște pe sine, căci de s-ar cunoaște pe sine și prostia care se cuprinde în el nu s-ar mândri. Iar cine nu se cunoaște pe sine, cum poate să cunoască pe Dumnezeu? Marco Ascetul Începutul mândriei este necunoașterea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vrei să biruiești mândria, orice ai face să nu spui că din munca mea am făcut sau din puterea mea am izbutit, chiar și dacă postești și privegezi sau dărui pe pământ, sau cânți, sau ajuți, spune, Dumnezeu m-a ajutat, nu puterea și munca mea, Sfântul Efrem Sirul. După cum ciuma nu nimicește numai un mădular al trupului, ci întreg trupul, așa și mândria nu strică numai o parte a sufletului, ci întreg sufletul. Sfântul Casian Romanul Cine cade pe pământ neted se ridică lesne, dar cine se prăvălește din înălțimea acela cade în primejdie de moarte. Sfântul Nilas scetul. Prin mândria noastră îl facem pe Dumnezeu vrășmașul nostru. Isaia E mai bună înfrângerea cu smerenie decât biruința cu mândrie, patericul. Când vezi pe Irod și pe Pilat împrietenindu-se pentru omorârea lui Isus, gândește-te la întâlnirea într-un gând a dracului de și cel al slavei de șarte, pentru a omorî rațiunea virtuții și a cunoașterii, căci dracul iubirii de slavă deșartă, fățărnicindu-se că iubește cunoașterea duhovnicească, o trimite dracului desprânării, iar cel al desprânării, fățărnicind curățenia prin renunțare, o trimite dracului slavei deșarte, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Omul ușor de minte este negreșit și bolnav. Înălțimea la care se crede ajuns este ca balonul spumei de săpun care se sparge ușor. Sfântul Ioan, gură de aur. 2800 Din trufie se împrăștie tot binele, iar din smerenie piere toată răutatea. Cântarea a patra triod. Toate păcatele sunt urâte înaintea lui Dumnezeu, dar cel mai urcios păcat este mândria. Sfântul Antonie cel Mare Fiind vorba de corpuri, spunem care corpuri sunt sănătoase, acelea care sunt umflate peste măsură și au înăuntru mult aer și apă, sau acelea care sunt potrivite și au înfățișarea lor umilită. Deci și când este vorba de suflet, îngânfatul este stăpânit de o boală rea, Sfântul Ioan gură de aur. Când patimile s-au potolit, vine mândria. Iar aceasta se întâmplă fiindcă n-au fost tăiate principiile, isichie sinaitul. De orice păcat poate scăpa cel ce cheamă în ajutor pe creatorul său, dar dacă cineva a căzut prin mândrie, acestuia nimic nu-i ajută, deoarece semețul cu greu își recunoaște păcatele, sau chiar dacă le recunoaște nu merge la medic, ci singur vrea să se vindece pe sine dar nimic nu folosește medicamentul care el însuși produce boala. Oricine a făcut mai mult ca alții, dacă se laudă, a dăruit munca diavolului, Sfântul Abrozie. Nimic nu este mai rău ca mândria, Sfântul Ioan gură de aur. Mândria nu e un semn al belșugului în virtute, căci precum multe fructe înclină crengile pomului la pământ, tot așa prisosul virtuții creează un sentiment smerit, Sfântul Nil Ascetul. Nu te ridica la înălțime ca să nu cazi în adâncime, Sfântul Grigorie teologul. Dacă va începe să te stăpânească mândria, adu-ți aminte cum din cauza ei pierd toate roadele virtuții și ea va fugi de la tine, Isaia. Te lauzi că ești frumos la chip, apoi cu aceasta se laudă și coțofană, te lauzi că ești bogat, că ai aur și pietre prețioase, apoi cu aceasta se laudă și tâlharii și criminalii, te lauzi cu puterea ta, apoi porcul sălbatic e mai puternic decât tine, te lauzi cu vocea ta, apoi privegătoarea cântă mai dulce decât tine, sfântul Ioan gură de aur. Toate viciile și au puterea lor numai în lucrurile nelegiuite, iar de mândrie trebuie să ne fie frică chiar și în faptele bune, fericitul Augustin. Să nu ne înălțăm unul față de altul, pentru că pământul ne va nivela pe toți și ne va da fiecăruia o parte egală, sfântul Dimitrie de Rostov. Va cădea din înțelepciunea lui Dumnezeu acela care pretinde că este înțelept, Sfântul Isaac Sirul. Nimic nu poate sfâșia trupul bisericii atât de mult ca mândria, Sfântul Ioan Gură de Aur. Înalță te mai mult prin viață decât prin gândire. Viața ta te poate face nobil, dar gândul te va duce până la o mare cădere. Sfântul Grigorie Teologul Trălucirea fulgerului arată de mai înainte lovitura tunetului, iar slava deșartă prin apariția ei vestește mândria. Sfântul Nil, Sinaitul Nimic nu face pe cineva să se îngânfe mai mult ca deplina cunoașterea meritelor. Sfântul Ioan, gură de aur Slava de șartă este alungată de lucrarea nascuns, iar mândria de voința de a pune pe seama lui Dumnezeu toate isprăbile. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nu te înălța cu faptele tale oricare ar fi ele, Sfântul Antonie cel mare. Fericit este acela care are în fața ochilor ziua ieșirii din trupa sufletului și care urăște mândria înainte de a fi dată pe față micimea firii noastre prin putrezire în groapă? Sfântul Efrem Sirul Mulți au dezbrăcat toate hainele de piele, dar pe cea de pe urmă, cea a slavei șarte, numai cei ce au disprețuit-o pe maica ei, adică dorința de a-și plăcea lor, Elie Ecdicul. Chiar dacă cineva ar face nenumărate fapte bune și ar să orice virtute, iar despre sine însuși cugetă înalt, un asemenea om este mai sărac și mai ticălos decât toți oamenii, Sfântul Isac Sirul. Trufia produce o cugetare confuză, întrucât ea constă în două neștiințe, a ajutorului Dumnezeesc și a neputinței proprii, Sfântul Isac Sirul. Cel mândru socotește pe cei ce-l cinstesc drept nimic, iar cinstea pe care aceștia-i o dau lui o prețuiesc mult. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce se mândrește cu darurile naturale, adică cu mintea scuțită, cu ușurința priceperii, cu iuțeala judecății și cu alte capacități căpătate fără muncă, acela nu va primi niciodată bunătățile supranaturale, naturale, căci cel ce este necredincios în cele puține va fi necredincios și plin de slavă deșartă și în cele multe. Sfântul Ioan Scărarul să greșești și să gândești multe despre tine este mai rău decât păcatul însuși, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce zidește pe propria sa putere cade, precum cade și se prăvălește la pământ cel ce calcă pe pânză de păianjen, Sfântul Nil Cetul. Dacă cel ce se mândrește cu fapte bune pierde totul prin această mândrie, atunci ce fel de pedeapsă merită păcătosul mândru? Un asemenea om nu este capabil nici să se căiască, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când cazi, suspină, iar când propășești, nu te îngânfa, Sfântul Nil Sinaitul. Pe cel smerit mult îl iubesc, iar pe cel mândru și îngânfat îl urăsc până și oamenii care au același duh de mândrie, Iacov. Pentru oameni sărăcia este hidoasă, dar pentru Dumnezeu mult mai hidoase sunt sufletele cu inimă înălțată de mândrie și mintea ce zboară prin văzducul trufiei, Sfântul Isaac Sirul. Raționamentele noastre seamănă cu un labirint fără sfârșit, care nu lasă judecata de a sta pe ceva solid, fiindcă șau începutul din mândrie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu socoti drept lucru mare că pari mai bun decât cei răi, ci întristează te pentru că te întrec cei mai buni. Sfântul Grigorie, teologul. Mare este înălțarea smeritei cugetări, adică este prăpastia în altei cugetări și de aceea vă sfătuiesc să iubiți prima, să nu cădeți în cea de-a doua. Isidor. Dacă te socotești inteligent, atunci nu mai ești inteligent. Mândria este dovada unei minți sărace, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mândria este nebunia cea mai de pe urmă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mama Ghenei este vanitatea. Ea aprinde acel foc puternic și tot ea hrănește acel vierme neadormit, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce se înalță pe sine contra oamenilor, ușor apoi se va înălța și contra lui Dumnezeu, pentru Ioan Gură de Aur. 2838 Iubirea de stăpânire este începutul și rădăcina tuturor ereziilor, teofilact. Nimic nu este mai vrednic de disprețuit ca slava de la oameni, pentru Ioan Gură de Aur. Tot sufletul care umblă după slavă de șartă nu va vedea împărăția cerurilor. Sfântul Ioan, gură de aur. Toate primejdiile și marile căderi ce s-au întâmplat în lumea aceasta nu au venit din altă pricină decât din ridicarea capului, adică a spiritului de îngânfare, Sfântul Francisc de Asisi. Ce ne dă în schimb slava de șartă? Invidie și zavistie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mândria este întâia născută a morții. Ea a omorât pe îngeri în cer și pe Adam pe pământ. Sfântul Grigorie, dialogul. Mândria ațăță pe om spre smintire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mândria este temelia și rădăcina păcatului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum am putea stinge patima mândriei și a drăcești, cunoscând pe Dumnezeu, căci dacă ea vine de acolo că nu cunoaștem pe Dumnezeu, apoi cunoscându-l cum trebuie, al cunoaște, orice mândrie va fi alungată. Sfântul Ioan, gură de aur Cel mândru pururea trăiește în scârbe, pururea se frământă în sufletul său, pururea se tulbură, umblă încoace și încolo, fără să-și găsească loc. Și nimic în lumea aceasta nu este să-i poată astâmpăra pofta. Sfântul Ioan Gură de Aur Mândria vine din neștiință. Sfântul Ioan Gură de Aur Niciun rău nu este mai mare ca mândria, căci ea face pe om demon. Sfântul Ioan Gură de Aur 2850 dacă face cineva binele și se mândrește, pierde răsplata, teofilact. Dacă ne gândim într-una la păcatele noastre, nimic din cele pământești nu ne va putea îngânfa. Sfântul Ioan, gură de aur. Mândria este de făimare de Dumnezeu, iar trufia este de făimare de oameni, teofilact. Mândria este contra naturii, Sfântul Ioan, gură de aur. Tu, Doamne, te împotrivești celor mândri, dar ce mândrie mai mare ar putea exista decât afirmația prostească că aș fi din fire ceea ce ești Tu, fericitul Augustin? Mândria a pierdut pe primul om care a căzut în prăpastie și în moarte pentru că s-a lăsat amăgit. Închipuindu-și că ar putea deveni Dumnezeu, și-a pierdut situația fericită pe care o avea la început. Sfântul Ioan, gură de aur Trei gropi ne sapă nouă demonii. Întâi dau lupta împotriva noastră pentru a ne opri de a face binele. Al doilea, dacă nu reușesc, caută să ne abată și să făptuim binele fără Dumnezeu. Dacă nici așa nu reușesc, întrebuințează a treia groapă, ne laudă pentru binele făptuit ca să ne umplăm de mândrie, Sfântul Ioan Scărarul.